Pediatrari deika. Bai, esan? Xanti ugalde. Bai, ni naiz? Begira, e, amalurgo nire nama naiz. Kontua da aurra pikorrez bete dela eta ez takiz zer duen. Noiz jarri da horrela. Bai, esan, oraintxe bertan. Beno, duela bi haste, pikor batzuk atera zitzaizkion. Guk barizela zela pentsatu genuen, eba, pikorrako soantzeko azirelako. Baina horrengo gunean joan zitzaizkion. Horregatik ez genion garantzian dirik eman. Eta orduan non zituen pikorrak? Ba, hanka eta besoetan batez ere. Dena den, biegun pasa eta gero berriro tera zitzaizkion. Orduan nik pentsatu noen, ba, barizela ez bada ziztadak izango dira. Baino orain berriro pikorrez bete da, eta kezkatuta nago? Berriro, eh, ba, eta nolakoak dira pikorrak? Ba, barizelaren oso antzekoak. Bueno, baino aurrak eh, ba, lusukarrik nola dago? Apal edo hongi? Ba, ongi dago, ez du sukarrik eta ez dago bat ere apal. Gainera, badirudi askurarik ez duela, baino amabostila bete dituen ez, ba, ez zindiot galdetu. Mm, ba, badirudi zerbait alergikoa izango dela, dena den aurra ikusi gabe, mm, ez naiz zau sortzen ez erre maten. Naibaduzu eman talkistina askurarako, eta ez eman ez arrainik, ez frutarik, ez ta arraultzik ere. Ezka ezazu azu ordua biharko, eta lasai egon, ziur aski ez da zer izango, eh? Vale, va, es que ricasco, adiós. Adiós.